قران محترم اور کو دو ولانا متیتو <متحدث> سی فخمت سب دا دورہ تفسیر قران 23 نمبر کے سٹ شپ مہالا بلر خیر منغوس کی او 25 اگست او 26 اگست 2008 کی شعر ہے پدینے دو پتہ اتا تئی اشادیتو د سنت 63 ای سی مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان یے میچ اور گجرا سوابی سوادی کاپ رائٹر موبایل نمبر 03055710124 د نبا د مسلمان دارنګي قانون د غیر الله تانګاول د مسلمان د لوباب وغیره مانی د شیخ د کابل به دا ذکر کولې او شیا قانون او طاعت قانون د الله قانون ټول پټولا صرف د الله تعالی پس کچره د منن شونو په زیاتې نشتره جواز د جنگ مگر په ظالمانو باندې اش شهر الحرام و بشار الحرام یا رز القیدا زالحج محرم رجب کی دیکې وې جنگ کوو او کنه کوو نو الله وای دو میاشتې د عزت خیال ساتي خو کې دای پکه نه ساتي نبی عطا سو سلام جنگ کول شي اشعار الحرامو میاشتې د عزت فقابلله د میاشتو د زت کې که خیال ساتی نو تاسویم سی سافر رو ما ي زتونه بدله ده کوی د سرهجان کوي په دی کو بیاخپله بدله اخللی پس چا چې زیاتو که پتا تاسومان دی پس بدله د زیاتي وورې یغه ل را په می سر د آب دی چې زیاتې کله دی پ سومان دی ېګیدله تالاه پوهشي چېې شکله تعالی د پر ګو سره دی انفی قوفی سبي للله عمر انفااق با دا بعد الامر بالجهاد جهاد لبخامخا مال خرج کئ انفقو فی سبیل الله مال خرج کئی پلارد اللہ تعالیٰ کی او مغرزوی زانونا پخ مغرزوی ولا تلقو بی ایدیک ملتالو کا مغرزوی تاسوخ زانونا و آغا یا مغرزوی اقپل لا سنا حلاکتا ګاڼې مانی دي لا تولکو بی دیکو مین التالقا به تر کې تهذیب الاخلاق دا کم لس په چیز ذکر شوه دا پرې نه دی غنه یا به تر کې جہاد جہاد پرې نه دی غنه هلاک بشي دارنګ اجزا اجراد قوانینو کم قوانینه اربع ذکر شوه دا پرې نه دی غنه هلاک بشي دارنګ قتال او انفاق پرې نه دی او انفاق فی سبیل الله دا یو سړی راغی یو الک نوجوان او دا کا피رو مجمعا کې وردان شو تر دې چا شهید شو باز خلکو ګوره ډلې تلاړه ځان قتل کوو ابو ایوبین وداع خدان حلاکت تا وګرزو په خپل لاس او چبشي غلط امانه کوي دا زمون باره راغله چې مونږه باغونو کې مشغولو الله دا یا تراولې چې تاسو مالونه جمع کوی او الاک بشي لا تلکو بيدیکم الا تعلقا دا نه چې په احادري باندې شي چې توای زانه علاکت تا وګرزو دا موږ ورته تاسو خپل زانو نه حلاکت تا اللہ اکبر حلاکت دا زنو مگلو چو جہاد او انفاق بھی سبیل اللہ پریدائی فانفاق بھی سبیل اللہ کے دا زنانوں مختلف واقعات دی حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ انہا انتہائی خرچ والا وا ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے راہول دا ول خپل پلا راہ لے گلہ او غیب په غریبانو کې دا تقسیم کړي دا رنگ مال ول خپل پلا راہ لے گله او غچ وفات کړه وی کزم را شم نو مال کپن چراغ لے کزما پلار کپن راہول گو غره غبم خیراتی ورکوی کوی دارنګ اسماء بنت ابی بکر دا انتایسه خړوا دارنګ اسماء حضرت عائشہ دا فرماي عبد الله ابن زبير جلطان وای حضرت عائشه او دا حضرت اسماء دا دواړه خیندوی وای دا دینه ما زیاتې سخه بل سوک نه ویلیدلې دارنګي حضرت عائشه سره 70000 روپۍ راغلي دي 70000 روپۍ او دا هغه تقسیم کړي دی دارنګي زبیدي تا وګوره هغه چې د مسلمانانو د پارا د هارون ہارون رشید خازہ زبیدہ اغه نیر چی است نو پاغه چی خرچرا غلیوه اغه وی 1 ا 1 کروڑ او 70000 روپیه وی یو کروڑ او 10000 روپیه وی وغه د الله لاره کې دا خدمات کړيو زنانا دال سی وی دارنګ لوی لوی زنانا چې هغه صحابيات او دا غي د خرچو واقعيات ګوره حیران شې چې د الله د لاره کو څنګه چکم د نو خر یو زنانا وا او پلار باندې روانه وا یا صاحبدا آیات لست ویلها سبعه تو ابواب ویلها سبد جانم هو دروازه یغی خاط بیا وایا هو دروازه د وځما و غلامان دی زه و آزادوم خدای الله د جانم د دروازو نه بچ کی دا اوت ابقات د جانم دینه د الله مچو و والا غلامان اغه ذات له الله په لاره کې دارنګ نور انتایز داز زنانه واقعیات دي دا نه چې بسو دا کسب او دې ورکې او پیسې به را جمع کړي زنانو کې د بوخ مل ماده ډېری لګا دا یستل وړې دسان او احسینو او نه کوي بهشکا الله تعالی مینا کید نه کو کارو سره دا اول باب په د اوله حساب jihad فی سبيل الله هغه کې ذکر شولې صفات د مجاهد او قوانين اربا او دارنګ امر بالجهاد او امر بالانفاق هغه ذکر کړو واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمین يا رب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتمموا الحج ولو مرطله لله فان افترتم فما استيسرا من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمٍ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَتُمْ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْرِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتْمَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسْيَامُ ثَلَاسَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعْتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سورِ بَقَرَا دْرَحْمِ عِسَادَ جِحَاد فِي سَبِيدِ اللَّهِ قِتَال فِي سَبِيدِ اللَّهِ شُرُوعًا او پاہے کے اول باب شاہے کے لس صفات ذکر کے دل دا مجاہد دا عقیده او دا عمالو او بیا سلور قوانین ذکر کول او دیا داینا پاس امر بالقتال او امر بالانفاق ا قوانینه اربا چې کم ذکر کې د پاراد تدبیر المنزل سیاست مدنی اوینا بعد امر بالقتال چې ملک دسام شوناله جنگ او اود جنگ دپار مال اوله غوا د الله لاره مال اوله آغا باب ختم شو سوا تیم مول حج و العمره تللا دیسه اینا تر آغا 214 نمبر آیاته پوری دویمو. دا بل باب د دویمه او پدې کې مساله د حج ذکر کئ زکه چې له دې مشابهت د jihad سره د دیوې جنا مساله د حج ذکر کئ او بلدا چې اڅم اته جیب ذکر کیږي چې هاجی په څلور قسمه دي یو هاجی دنیا پرست دویم هاجی متواسط دریم هاجی ا هاجی منافق او څلورم هاجی هاجی مخلص دا به ذکر او ترغیب ال الجihad باور کی په وو طریقو سره چې او وکړي دا لاله راکې الله اول مسله د حج ذکر کړي د واجې د مشابهت نزدکا مسله د حج او jihad تقریبا دیر وسونو کې او سره مشابه دي لگا نبی علیه الصلاة والسلام فرمائی الحج جو جهادن لا قطال فیه حج دام یو قسم لا جهاد دیکھو دمرا دا چیز جنگ پا نشتا او وجد دا دا چیز انسان سوچوکی نو جهاد کی مثلا تیل لگول نہیں نو حج کیم دا غصی دا جهاد کے سړی خوشبوگانوں پر تنوز گاری گی نو حج کیم دا غصی دا نبا لگے ہے دارانگی حج کی گرد و غبار او دڑے نو دل تام دا سے حج دا کے رمیدہ نو جہاد کم دا سے دارانگی جہاد کے ویختب بر نو حج کم دا سے دارانگی اخ پیابل اخ پیگر سے دل نو جہادو نو کم دا رازی دارانگی خانس نجدہ کی دل جہاد کم وی نو حج کم وی دارانگی ملک پر خودل وی دارانگی حج کم د ټول سيزون ته شوګوري بندا نو دې کې یو بل سرا عام مشابات ده د دیوځ نامه سالاد جهاد د حج ذکر کئ او دا تا تخای شه د حج میدان تلاړې نو د حج میدان کې د ځان د پارا دعاګانې مو غواړا چې قتال فی سبیل الله کې لې اعلی کلمت الله کامیاب شي و اتمم الحج و او پورا کیتا سو حج لارا او عمره لارا لللہ د پارا در زاد الله اتمام د حج و دا دا دا چھپیو او د عمره هغه د دې چې په یو مستقل سفر سره وکي الله و الحج و العمرۃ او پورا کیتا سو حج لارا او عمره لارا لللہ زاد الله حج داد دا دا اللہ اکبر داد محمد الرسول اللہ نا دے عمران دا محمد الرسول اللہ نا لیلا دا اللہ دا پارا بے کے فا اینو احصر تم فمستیسرا فسک چری تاسورا گیر کلے شوئی فمستیسرا اسی سار کلے شیط آسو او میدان حج تا نشیط لے فمستیسرا من الحدی فس آغاز پتاسو باندے لازم دی آسو اس تیسرا چی سانوی من الحدید قربان اینا اکبر قربانی بلی که احصار راګریدل دشمن د تلارکه کیناستو کی یا مرض راګه لکه د امام ابو حنیفه رحم الله دا مسلک ده او لفظ د احصار عموم پر دې باندې و دلالت کوي لیکن امام شافعی اراهم الله فرمایچنا احصار د اج کم نه یوازې په دشمن باندې راځي او په مرز باندې و احصار ناراضي ځکه چې کم ځای کې نبی علیه السلام بن شوی او ا دوش مها نبی علیہ السلام نه دشم، پرې دشمن د واجبان شوی نور قیاس منا کوي امام ابو حنیفره مولا قیاس کوي و د مارو زو د دشمنار عموم نه استدلال کوي فاین احصرتم پس کجرتا سراګر کله شوی صار کله شوی د حجنا د میدان حجنا پمستای سرا پتان سبان دی لازم دي ا چ انسان وید قرباناینا والا تہ قربانی بالتاو لګ لیکن والا تہ لکو اسکم تر دی پورے 84 کی قربانی محل له خپل دا قربانی دیو لگلو تا تا پتا او لگی چی زائد حلالی تا او رسی نو بس بیا اللہ اکبر بیا سر اخریا امام صاحب رحم اللہ فرمائی چی مراد دا دی محلننا آ حرم دے حرم مراد دا محلن حرم دے او تایید کی دا سور حج آیات پیش کئی سمم محلوها الالبیت العتیق تینتی آیات دا سور حج و يصمم محلها الى البيت الحتيق زائد دي قرباني ابهتيق ده اپ آب خانه کور یعنی حرم لیکن امام شافعی رحم الله فرمای شه دینا مراد محلا مراد اگر زائد احثار ده شه کم کی دشمن بن کڑے اگر زائد قربانی وکا و ادا زکا چې نبی علیہ الصلات والسلام په حدیبیہ مکان کې ذبح کړوا او حودبیہ هغه زمينه هلد امام شافعي رحمه الله وي د دې وجنه چې ځای کې دشمن راګير کړي یا بل سوځي تر بس غیر شو لکه او صرف دشمن اسې مني بل سمني نه نو اي هغه ځای کې به قرباني کوي لکه امام صاحب وايي چې نه کې نبی عليه الصلاۃ والسلام کړي وا لکه حودبیہ کې ځکه کړي وا حودبیہ زمينه هل دا ده حرم زمينه را کې فمان کانامنکم مریضون او به اعظم راسه پسرتہ سو دچې وستا سنا بیمار یا د پغمانی څه تکلیف د سر دغه نا سنفید یانتوم من صيامن پسو د باندې روزه دا من صيام پس د باندې فیدیا دا من صيامند روزونه درې روزې وي اوس د بیماری نو چه سار مخ که اخرو تکلیفت و تا بیمار ده نو بیا فیدیه ده دری رو جه بنوی اوس و یا نیم نیم اگه یا صدقه ده نیم نیم اگه غنم میسکینا نو تا صدقه بارکه یا شپا گو میسکینا نو تا اوس اون سکا یا قربانی ده یا قربانی دا فائز امنتم فسار کلاچ په امن کې شوي تاسو فمن تمتا پس چي فائدوانسته بل عمره د عمره سرایل الحج سره د حج نه یا تر حج پوري پس بده قربانی پس بده لازم دا هغه چي ثانوي د قربانینا حجې تمتو الله اکبر ګورې اقسام د حاجی آنه چې کوم د مضمون اقسام ریچي حاجی پسلور قسمتانه آ نه اصطلاحي حاجی چې حاجی متمته حاجی مقارن او دارنګ حاجی مفرد اقسام د حاجی درې دي حاجی متمته چې د عمره په نیت باندي او حج ته هم ایثار شي اج ته هم ایثار شي او بالاحرامینو کی دوه احرام سرا حاجی مقارن چھے دوال پیو احرام اکڑی دیتا حاجی مقارن وائی حاجی مفرد چھے صرف حج اکڑی نو اس گورہ کدلتا آیات کے دا الہ فمن تمتا بالعمرت الہ الالحج فماند ماشی نو اے فمن تمتا بالعمرت الالحج اے معالحج نو بیا تینا مراد حاجی مقارن مراد یعنی چې په یو احرام باندې د્વાळा وکي حاجی موکارین مراد دی او که فخفلا معنا باندشي نو د فقاو حاجی متمتع چې تله دې مړې لا ول تیسر شو په دوه احرام وکړي بیا دا د્વાळा وکړو عمره اووځو دا وکړه دې ته بیا حاجی متمتع وای او په دې دوانو باندې قربانی ده او حاجی مفرد چې صرف حج وکړي صرف حج وکړي بس عمره وساره نه وکړي چې صرف حج وکړي نو په اوما نه نشته او ذکر د حاجی مفرد چي دی نو حدیث کړي دا درې اقسام شو په منلم یا جده پس هر چا څو د چینو مو نه پسنه پس یوام سل استيامين پس درو په د باندې پس پدا مانده دری دری رازی روجی ده فیل حجی پمیدانی آج که وَصَبَعَتِنَا اُوَا اِذَا رَجَعْتُمْ اَرْقَلَچِ تَاسُو فَارِغَ شُوِئِ ابو حنیفہ رحمه اللہ مانا کئی اذا زکا او فراغ زکا ذکر کئی چه فراغ سبب دروجوده فراغ زکا مراد ده چه فراغ سبب دروجوده نورجون مراد فراغت ده ح تیل که عشرت کاملا میدانی فمست ایسان من الحد دارو جی چی کم دی فسویام و سلاست ایام داد زلحجی دلوی اختر دمیاشتی فشفگم اوام اتم باندیو نیوی او پنهام باندی حجی روجن نیوی داغه دا پار گناه دا بیادا او داغه دا خلق دا پار سواب دی خسر بیو با سر بیان نیوی يوضي وسرابل يوضايكي فنهما بانده او کہا جيم ده نهيم پرس بانده روجعوني ولا نو اداكي گو همال قراهته او دا اووشه کم ده وسبعاتين اذا رجعتم نو يدي ده پارا وقت مقرر نشته ده ده درو ده پارا وقت مقرر ده شپاگما اواما اتما ده ذل فاسیا موسیلاص تیام پس په د باندې روجی دی درې اجي فل حاجې پاج کې وڅا پاتین او اذا را جاتم ار کلا شفارخ شې تاسو تل کا عشرتون دا دا د ود تصہیب د چر سبع د تصحصرا د وج ندا ذکر کړو دا سينه چې تصریف وشي یا دا دا لس رو دی کامله ف ثواب کې ثواب کې بالکل کامله وی یا دا وهمو چه دا روجه دا روجه با دا حدید پارا پورا نوی نو اللہ ربولیزت دا حکم راولیگا چه دا وهم مکوی دا حدید پارا دا روجه کاملی دی او پورا دی تلکا عشرتن کاملا تلکا عشرتن دا روجه لسرو جی دی کاملا پورا پا سواب کے لم یکن آلو دا حج تمتو امامو ابو حنیفہ رحم دا حجی تمتو لیمال لم یکون الفرض اچاده لم یکون اهلو چینهوی او سیدون کده چینهوی اهلد چینهوی حاضر مسجد حرام کی یعنی مسجد حرام کی نو یا امام شافعی رحم الله دا قربانی لیمال لم یکون اهلو حاضر المسجد الحرام شینه و سې دن کې دې حاضر او موجود مسجد الحرام کې واتقوا الله ویریګې دا الله ناوالمو په شي چې بشک الله تل سهل ځابو ولاله الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات الله هغه هغه میاشتې دي معلومی پدایې د الحج وقت الحج وقت د حج هغه میاشتنی معلومی کړئ شوی فمن فرض فی الحج فڅاجه فرض کو په دې کې نسبت ثوابی ده چا چې فرض کو په دې کې فرض باندې حج لاره فلا رفصا فذ بهای کارونه دینه کوي ولا فسوقا فل فلا رفصا په لین حدیث را ده بهای کوي پله حذی سره د جما خبر دینن کوي فلا رفص فذ بهای یو د جما خبر دینن کوي ولا فسوقا او نه دی دین کوي د فسق خبر دین کوي ولا ج دالو ځنګ دین کوي فل حاج بیا مو د حج کې پر از حج کې وما ما تفعلوا شیخ د پنځ پیر مودد زل الیاي ذکر کوي چې هو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله د فرقان په ایا په فرقان په تفسیر کې لیکل دي چې انسان کې دری قوتات دي یو قوت شهوانی دا د حیوانه تو خصلت ده دویم قوت غضبې دا د شیطان خصلت ده او دریم قوت ملکی دا د فرشتو خصلت ده حلا چې کلا اولانه غالب شې نو سړی خالص وایي حیوانګرزی او کلا چې دویم غالب شې ان قوت شهوانی قوت غضبې نو خالص شیطان صلی نجوڑ شی او چې کله دریم قوت غالب شی نو سرے د پریشتونام بیا بہتر شی دلتان لارا بول عزت ویداد دوب قوتونا یعنی قوت شہوانی قوت شیطانی غزبی داد بلکل ختم کا فلا رفصا قوت شہوانی بلکل ختم کا ولا فسوقا دارنگیا قوت غزبی دام ختم کا ولا جدالا دا قوت غضبې سره ان فلا لا فسا ولا فسوقه قوتې شهوانی ختم کا ولا جداله قوتې غضبې ختم کا دا دوانه ختم کا او درې درېم شکنده قوتي ملکی هغه پریک دا لا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يا عالم الله خبر دیتا انہ اللہ تعالی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى او تو خولاي زان سرا فزکا چ بغوراند تو خينا زان بچک ولدي د سوالنا وَاتَّقُونِي او, او يريږي زمانا او خوندانو دا قلا هو تزودوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى دا زي بازي خلکو پای چاگی بدا او حج لبتلن نو یہ بس یار امگمو توکلینیو او لا بڑل الال او بیا با پا خلقو باندې بوجو نو چه پا خلقو بانده با بوجو او اغبا سبب د تکلیف و خلقو تا نو اللہ را عزت منو فرمائلا و تاوی دا سمکوی دا سمکوی شه بهترین تو حضارات سره سوال نه ځان بچی دانه چې کړه بیا لته یو تایما لرا کیابل لرا دیو جنو علماء کرام ذکر کئ اج لده هغه سړی زی چې هغه سره دومره توخوی چې په حج کولم شي واپس پمرات لشی او دا چې د د راتلو پر کور کوم تمبرا پیسې وی چې دې په هغه کور کې په ا وخت تیریږي ها پرزی عبادت کدا خبر اده او دا که چې کوم نه بزرګانی دینه آشیح دو قطر اللہ دے خلصاتی واللہ دے سی اتیاب کی آخوا خبره ایر آغلو ماسا خوا وی ما تیوی چی جدا اس نے بہت بڑی قربانی کی ہے اس نے بہت بڑی قربانی کی ہے ما تیوی چی خوا بیا بیا بی وی وی چی جدو کور کی وی وی وی چی کور کی چی کمدنو بچی او غد غوا پای به کل نور سنو دا غ غوا خر سکل دا او بچی دغه سی پر خو دي دا الله فلا رکه مایه دا لوید دا لره لوی ماته چ شابه الله رسا ول بچو لا سغام کا تارا غله بچی دا پر خو دي ایسا نشته دا الله لاره کې راوته ده هم وان تا زو ود فین خیر زاد التقوا وان تنقون یا اولل الباب د زمانه د جاہلیت د رسومونه یا ورسن دام وکړه چپ بی زای زایونه چکم نه بسو دا پریزگاری بیزای ازای پغپل د شریعت دا امورونا زان لس طریقی اختیارولو پریزگاری جرول دیتا غیب توقلوی دا توقلو لیسا علیکم جناحون انتا بتاغو فضلا من ربکم نشتی پتانسو بانیسا کسم گنا انتا بتاغو فضلا من ربکم دا چې تانسو طلب کئیم دا چتا تاسو طلب کوي فظلن صفظلم ربكم د طرفه طلب ربنا ماناسو کومیدان کومیدانه حج کې جهاد او غیره کوي نو اس حرام نه دي فاذا افضتم من عرفات طریقا مختصر د حج ذکر کوم زمو شیخ د شاپور مختصر ذکر کلا زغه ذکر کوم بیا ان شاء الله دا مقامات اساني ګلګون ته مخه ته غږځبم د میقات نجکلا ای حرام او او تاژی دهجو نو تواب پوکی و سایی بوکی بیا با محرم ناسوی او که احرام دو عمری ده پاراو کلو نو زان به حلال کری که مطمتیو نو پن اتمش پی دلوی اختر با احرام او تاژی دهج ده پارا او پا دیش پا که او سایی اوکلو نداولا خدا زکا ده بیا الد مشکله وی ګران وی نومیناتا راشی پنهما شپا نحم شپه بالتا کی تیرک میناتې پنهما ورز بروان شي عرفات تا ګوره دا دیک بیا د طریقې چې عرفات تا داسې مختصر طریقې چې ته دا یاد بیا پنهما ورز عرفات صبروان شي عرفات کې با ک جمعې لاندې کلا نو دا ماسپخین او دا مازیگر منزونا دا با یوزای بیا دو آگانی کوی عرافات که, که ماخام با وافشی مزدل فیتا حال با دا مغرب دا ماخام او دا ماسپتن منز ادا کی او او یا نرائی نرائی گیتای دا رمی دا پارا دا لال تا کی تیاری کی اوس دا سهار منس چه پا لسما بانده پا تیاره کی اوکی نو بیا با او بیا په داغا لسما بانده با راش مناتا بیا مناتا اوس حال تا او یاگی تایده تیاره کری دی نو پا لسما بانده با جمرا اوله اولا اوکی او داغینا پس با زبح وکړي او بیا بسر اخروی جامع و غیر بدل اکنی بیا با موکی معظم تبراشی او تواف زیارت با اوکی او سانی کم مخ که نوکڑی نو سانی با هم بیا با منا تواف پس شی او دا ماسپخین دا منز نباد با دریوارا جمری اغولی دریوارا او دا اوالی او دا دویمی جمری ویشتونه بعد قیام او دره او دواشتا ده او دره مینه پس نشته دا بیدت تیزه که نه نده کڑوئی دا پی او لسمه بانده پا دو لسمه او یا پا دیار لسمه بانده بیا وافس مکی معظمه تا چراشی توافی رخصت کوکی پا او کینم مخ کې مخ کې دولسه ما اول به چې کم در رميو کی نو ګورا درې વાળو آتا بو اوس چې دا راواز نه نو وږي ټای په اغا یوه رزباندي در دغه یويش ګټای په پت بل رزباندشي داننګ داب اور فسیویش په بل نشي ایاويش په چې کم نه بیا په بل رشي د ټول او یاګي دایبه برابر کی دا به ختمه کی اوس چې په دوله سمه د الله سماره موکلا نو واپس بمکه مو عظمت راشي تواب ثواب درخصت به کی ثواب درخصت چې کوی مفایز فز نبی ادا غا ثواب ساتل ده غینه بعد مدینه منوره تبا بیالار شي افراط او تفرید باز کوي دا جایز ندی مکه مو عظمت تلل نه فرض دی او نه شي کم دانه دارا چی. ګنې ګونه مستحب عمل ده لوکي ثواب ده الله دا مفتازه طریقہ اوس ګوري تاو ديای کی بیا ورته انشاء الله ایشکان ناراضی لیس علیکم نشره پتاه سو باندې څه کسمه ګنا انت بتودا چتا سوتلب من ربکم صف فزل لسا ععلیکم جونا انطببته نیشتې په تاسو باېڅېز مګنا چې د دا چې طلب ک تا شو ففض لمې را ب کوم سووره والی د طرفا د رستاسوونه پهسه هرر کله چې تاسوهفه شوي د رفاادنا دا تقریاً سور میله لر د د مې معظه وس یاد کله تعلا له پهخوا د مجد درا مجد د عرام کې عامز دلیف صحه مشعر حرام مختلفه او شپګ میللره دا تقریبا و ذکره یاد کوي الله تعالی لره دا اوس تکرار کیفیت ته اشاره ده او یاد کوي الله تعالی لره لکه څنګه چې خود نه کړت اوسه او خامه بهشکه وایته او خامه بهشکه وایته سوم مخ د دینه د خبرونه ثم افیزو من حيث فاز الناس ثم افزو من حيث افاز الناس بیا زائ من حيث دا هغه زاینا چیزی خلقا چې خلقزي دا سه قریش زان د پاره دا سه سزونه او دا سه طریقه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه انا عائشه رضي الله تعالى عنها كان قريش ومن دان دينى يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون الحمد وسائر ال نبي يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ايات عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله ثم يفيض من حيث فاض الناس حضرت عائشه واي قريش واغا خلق چدای په طریقه باندې روانو اغي بعده زمانه د جاهلیت کلا کول چ مزدلفه لبراتل او نور حلغوا ارافات کورې دل الله رب لی जातो پیغمبر تو کومو کو چار بیا پای باندې کو کو فوکا نو بس تاسو مزدلفه کو درګه ما خته نه نا نا, نا. ثم افزو بيزيتس من حيث دعزاينا فاز الناس شيء خلکو او بخشش غړې د ګناو د الله نه به شك الله تعالی به هم کې مهربان دی فاذا قضيت مناسككم پس هر چې تاسو ادا کړو ختم کړو مناسکكم ترې پس یاد کړئ الله تعالی را ذکریکم اباکم تشبيه مستلزم جواز لالا جواز لارا نه ده چه تانسو پلارانو میادو انو دادین ادام علومی گی چه ذکر او تذکر ام دا سکوئی مطلب دا صرف دا غیاء کیفیت تا اشارہ دا او گونا دیکھ زمانی د جائلیت یو رسم باندی را دوم دے زمانی دا جائلیت کی دا رسمو چه اغیبا دا پلارانو باندے فخر کو لکا ما کته شو اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بنتبع مع الفين عليه ابانا ومونغه خپل پلانان په دې باندې مونږ دي الله تعالی چې څنګه د پلانانو د ذکر او تذکره کوي نو دا راهشه د الله کۍ کنابيه یاد گئی اللہ تعالی لرا کذکر اکم پشاند یادو لستان سود پلان لرا او اشد دا بلکی ارسان فیان دولو کی فامنن ناسی من یقولو اس اقسام دا حجی ذکر کئی اقسام دا جیو کی قسم اول حجی دنیا حجی دنیا پرستو بس سرب دنیا پسی شوید ہے او دی دا پارا حج کئی چھے بس ما تخلق حجی سیب ہوئی بس حجی سیب شما اللہ اکبر نور سمت صدی نی فامینا الناسی پس بازی دخل کنا من آسو دی اقولو چیوائی ربنا ایر روز منگاتینا فی الدنیا راکی منگ لرا ف دنیا کے بس دنیا کے را راکی من بس دنیا دا نگوارو او نبای دو پارا پاقیلت نی من خلاق سکس مئیسا ایس حساب علنیو اخیرت کے بے اسم نی اللہ اکبر لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرمائی و اغی او غیبه چې کلا او درې دل نو غیبه وي اللهم ارزقنا ابلا وبقنا و وابدا وایما وما كانوا یطلبون التوبه والمغفره کبیر ذکر کوي امام حاضر ای مولا او غی غی چې برال نو بس میدان هچ کې صرف دا دعا غانو ته دا هې د دنیا پرست عجیب حیران شې سړی د خپل مشایخ دی زوبته چې سخهسته طریقې سره دا قران لګوله دی او سخهسته طریقې سره دا قران کې دا رب تونا هراوست دي علماي کرام تفسير جوار مطالنه بعد اغي دا رب او دا خلاصې راوښکلي دي الله اکبر ومنه من, من يقول فدي زبان دي ومن فمن الناس ميقول ربنا مفتي مفت ملا ذکر کوي او شيخ دا باجاول اغي را نقل کړيدي هغه وی بہت تیان ذرات زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں اولیاء اللہ چاکم وفات شویوی او یا جواندی بزرگان اس روئی تعلق ساتھی لیکن اس تعلق کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعوی سے ہمارے کام نکلیں گے صرف دائی چیارزم ان سے کارو نہ جڑچیں اور سکاراز ہی نہیں دنیا کی آفات دور ہوگی مال میں برکت ہوگی ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیات میں خاص ہدایات ہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو ہے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے و یار سړی لپاره چې خپل اعمالو جائزہ واخلي چې زما د تعلق د دې سړی سره کم بنیاد باندې ده دا څنګه چې بس راز سره سرے سره تعلقي 24 تر ضرورت راشي بس 22 ل ارخلاص ہے اکثر دا سے دي دا تاسو پا چې کم نه نه کړي لګماته عمل ګر ټلیفونو کنو ما بیا ما جیبه را دي برهرهران بشه یملګر ټلیفونو کوي زما یو روړ ده او اغه چکم ده نو یو لور ورک یو لورک لزوې له دغه کړی دا یو جنۍ کړی دا او اغه جنۍ کم ده نو اغه شی غنا ده نو اغه شی غنا ده دغه پلارم شی ده اوس هغه له روټۍ کړی دا هغه برازیل د برټۍ خوري نوې چې هغه زما د فاردا روټي هغه سره یو ځای فړل جایز دي او جایز نه دي عجیب تا پوسې دا تا پوس دا تا پوس نه کې چې دا رښتا شوي دا کنه دا شوي دا شوي دا کنه شوي د دې غامشته ډوډۍ و سره وخرم کوم نو دا دا غامشته دی او دا نه کې نور عرب شي سره په دې لامل ګری ماله تعويذ وکه اسه بناراسي چې سټېر بس خبره پر اټې شي تاويذ وکه وا مينو هم می یقولو او باز د دنیا او اسوغ دی یقول دا دویم قسم حاجی حاجی متوسط چې دنیا م غواړي او اخرت لوم غواړي دیم بیا لاخره و منه او باز د دنیا اسوغ دی یقول چې وای ربنا انا بزمن ګانا کیم لرا په دنیا کې حسانتن تو فیق دنه کای حسانتن ايلو عبادت او عمل یا حسانتن یک خزاء یا حسانتن شهادت او مغفرت او غنیمت او فی او د اخرت کې حسانتن جنت وأن كنا او بچکی موږ لار اذاب ننار دا اذاب دور نا حسنتا کی علامه ابن کثیر رحم الله ذکر کئ وای فجمعت هذه الدعوه كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فابن في الدنيا تشملو كل مطلوب دنياويين من عافیت ودار دار و رحمت من دار رحمت و زوجت حسنت و رزق واسع و علم نافع و عمل صالح و مرکب حینا و صنائی جمین الان غیر ذالک من عبارات المفسرین و ایو و ایدار طولی معنی دی تشاملی دی داما چی کم معنی مخ کسوکل سد نوریم ذکر کری دی وایدای آیات کریمه د دنیا ټول خیر را جمع کړل دي د هر شر نه پکی پنادا ځکه وایدای ار مطلوب دنیاوی او اخروی ته شامل دي مطلب دا چې الله مال عافیت را په دنیا کې دارنگے کور خف کو لے واسہرا کے دارنگے خستہ بھی بیرا کے دارنگے رزق واسہرا کے پران غری سگو او علم نہ پھیرا کے عمل سوالے راتے دارنگے خستہ سور لرا کے دارنگے خستہ ذکر چٹول خلق میں سنائے جمیل ہوئے خستہ ذکر میں خلق کی جاری شی او دا ٹول کو غاڑی د اللہ نہ چی دشمن در بند خوشحال شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا اٹھا اللهم اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفع یا اللہ دا علم نفنا وارم چه غا فائدن ورکی نافی نوی و آوزو بک و عمل اللہ یرفعو او دا آغا عمل نا چه غا برن خیجی قبلی گی عمل صالح شکن دارنگی نبی علیہ السلام باوی و دعا اللہ یسما یا اللہ دا آغا دعا نفنا وارم پتا سرا چه غا قبلو لنشی او بیا با نبی علیہ السلام باوی و آوزو بک من غلبت دینی و اللہ دا قرضون مخلاص که بیا نبی علیہ السلام با و او زب کا من غې دا وه غې یا الله د دشمنانو د غلبې نه پهنا غواړه او نه بیالی سلاتو سلام به فرمایل حث ک راځي نه بیالی سناتو سلام بهوي او زوب من غابتې داې وه غې لا دووي و ش معته دشمنانو د خوااصلو نه پهنا واړم یا الله چې دشمننا را باندې فاصلونه کې تول ړه ځان دپاره دا داګې نهبیلی سلاتو سلام شاد فررمي او دعا د نبی عليه السلام دا ذکر جمیل چې جاری شي نبی عليه السلام وي اللهم جاننی صغيرا في عيني وكبيرا في اعين الناس یا الله ما خپل ځان ته وروکه خکارا کې چې تکبر را کې ناراضي یا اللہ دا خلق استرگو کمیلوئی اگرزئے دارنگے دا ابراہیم علیہ السلام دعا قرآن نکلکی وجہان لی لسان الصدقین فی الاخرین یا الله ذکر خیر زمان درستانو خلقوکی جاری کی وجہ وصنائن جمیلین وصنائن جمیلین حیستا دارنگے دا د دا پارا دا سورلی کو دارنگے تمام سوالو نکو دا اللہ نا رزق واسے نبی علیہ السلام دا رزق واسے سوال ام کڑا دا ټول قران او حديث نه ثابت دی دا غختل غاړي او ارج دی حسانه په اخرت کې او فیل اخرته حسانه او ان کې اخرت کې حسانه یعنی جنت او دا سره وی اعلی د دینه دخول د جنت ته او بل دا وتوابه اوه منل امن من الفضل اکبر او اکبر ل <سؤال> هو لااک بت دغ نه بهې الله <سؤال> اوساات اوواې نهذا بندنارو او بچې من له داعظام دوورهلا اییک لا هم نه سو بو مما ک سبو دابو زرګاند دپار سره داسنا چې دی کا سبکيدي یعنی دونییا او خیرت دو اړه بهورله ورکم دواړه وارکم والله سر یل حساب الله تعالی زر حساب والا له و ذکر الله فی ایام معدودات یاد کئ الله تعالی لرا فی ایام معدودات پ رازوش میرل شوکی د ذل حج لسمه اوله دول سما دوله سما د رزو ک الله یاد کئو فمن تعجل فی یومینه فلا اسمالی فمن تا جلا پس چاچی جلدی اکرا پی یو پا دوار رضو کی یعنی لسمہ او یو لسمہ فلا اسمالی اس, اس گناہ بھی نشتے او سوک جو او چاچی تاثیر اکر او دینا فلا اسمالی پا باندی اس گناہ زال لی من اتقاد دا, دا چار پا دے چھریگی دا اللہ نا اس گورا خلق دا چغای بد دو اور د دین مخ کې چې بطلل نو تعجيل کې به او باز داو چې غي به تاخير کې ګناګنو چې رښتو شنو دا ګنا ده دا ګناګار ده نو الله په دې دوالو باندې رات کوي او دې دوالو کې ګنا نشته البته تاخیر به تر ده زک اول نه الله تعجيل ثابت کړه په تعجيل سره او تعجيل چې کوم شیخ د شاهپور ذکر کوي هغه ممدوح نه ده سرعت چې کوم ده نو هغه ممدوح سراۃ <خرج> سراۃ وای اعداد کار په اول د وخت کې مرجان ذکر کوي اول وخت کې او تاج... تاجیل تاجيل کم نه وای اعداد کار تا قبل الوقت نو مخ کې د وخت ناکار کول دا خبره نه او ده او چې اول وخت کې وښنه دا د ذکر سرعات مندول نه تاخير کې وښنه دا به تر ده وَاَسْتَقُ اللَّهُ وَاَلَمُوا پُوَنْ شَئِ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ چِخَانْتَ بِشَكَتَ سُخَانْتَ تو هُشَرُون وَاپَس بَكْلِ وَاَمِنَ النَّاسِ وَبَعْذِدًا خَلْقُنَا گو رئی دیزانت درئیم قسم دا عجیب ذکر کئی حاجیب منافق عجیب منافق ذکر کئی اللہ اکبر بعضی ذکر کوي چې دینه مراد اخنس بن شوريق د منافقو ومن الناس من يعجبك قوله لیکن دا یات ساتي چې علما کرام د تفسیر ذکر کوي چې دا آیات کریمه دا عام نه عامه آم لکه امام رازی رحم الله دانګ نور مفسرین ذکر کوي چې دا آیات عام نه وه من الناس اگر کپا عالم فآیات فا عام نه لکه کبیر ذکر کوي المراد من هند البعض احنا سنن شرق المنافق لكن القول الثاني وهو وهو اکثر اكثر المحققين والمفسرين ان هذه الايه عامه في حق كل من كان موصوبا بهذه الصفات المذكوره فبدل صفات سر مذكور به او مو موصوف به نو بس دې په داخل داخله دی آیات کدا نه چې بس آیات یو سړي په خاص شي دا خبره دا چکم دیں جوائر القرآن کے شیخ دا پینڈائیم ذکر کرے داو کبیر کے امام راضی رحم اللہ فاوالا داننگے شیخ دا باجاوال اغیم ذکر کرے الہام کے چی دا آیات آم دیں وامین اننا سے دیدان اس گرہ ترغیباتم دی دا قسم سالس دہاجیم دے چی منافق او قسم اول د ترغیب ل الجهاد منه دواړه لاګومه ومن الناس بعضی د حال کونه من عاشق دی یو یوجب کا چې اور با تعجب کې تا لراوې نه دا پنجوان د دنیا کې و یو شهید الله او غوا کوي بالله تعالی علام ما فسمانه چې پزله د کېری او هو الضل خصام حال دار چې دا د سخت جګړالو دیر سخت جګړالو دې چه جوان د دنیا که خبری کهی، نو را غلی بای جید، جید داشه دا سیکیگی، دا داسی دا سیکیگی، دا سیکیگی، سی او پده خپل که زلکی چی سیی، نو دا منافق کار دایی، چه بس قسم دا جی، او پار کسم، اللہ الله تا گوا کمو دا دا دا، خواللہ را بلیزت فرمائین، ویدان چې کم د لوی فسادی دید، لوی جگلالو دید، قسم اول ترغیب الالجهاد یو خدا چا جی منافق ده پخلی یو سدی او پدا بل سدی ترغیب الالجهاد قسم اول و منافقت که او چه کلا والی و بادشاو او نو فساد که پز مکا که او فصل او نسل دا دواړه ختمی نو طبع او بربادکان جنگ و سروکا لشا با پاس جنگ و سروکا ومینا ناسی میاو جی وکا او بعد دفن کنا مناسو دی چه تانجوب که او نیتالا روی ن گوا په پا سبانگی چی دی الله لده که اللہ لرا اوالا انکی دار سر جگلالو و ایزا تولا او هر کلا چی دی والی شی, والی شی مفسرین این کرام مانی کئی دیا که ایزا تولا سا ایزا غلب و سوار یو مانا کئی آزا حاک لگا اللہ ما روح المانی ذکر کئی دارنگی بلا مانا دارنگی دارنگ درنگی درنگی اذا كان واليان فالم يفعلوا لا تسوء من الفساد في الارض باهلاك الحرث والنسل الله اكبر لا كما دارك ذکر کوي چې کله والي شي والي اذا تولى شي کله والي شي بادشاہ شي او ګورې د زمانه د جاہلیت رسوم ته چې چا تا بمشارت ملا شو او مشرب شو نو بس فساد به کو لقد انا مشوره ان ملك ان الملوك اذا داخل قريهن افسدوها وجعلوا عزه اهل ازله دا نو زمانه د جایلت د رسونه او ظلم چا به کله بادشاه شو بادشاه او مشروت به تملاو شو بیا به فساد کو لقدنن زمانه کې نوير ترققي زمانه را مشروت حکومت ملاو شو نو پلیتی یک پليتي وکلا الله دي تبا او بربادت کړس اوس د نور تملاو شو سروتا نو لویہ پالیسی شروع کړی دا الله دې یم تباہ او برباد کړي او چې څوک پدیخه پکیږي یره یم خو پنچپریان خو نشنلیاں می دا دره سره پنچپری دیم نه دا لوی فسادی د اودام لوی منافق ده دا پنچپری منافق ته چي دی وای زنشنلیا می مو پنچ کریم دا لا سره پنچپری کوب ده دا چې غاید ظلم کوي فساد کوي بے حیايي کوي او یره د مونږه پنچپریانوم نشنلیاں می او پالغه کوي پنچپریان مو وخت په او پا دیکن موی نشتنیان خوختی او اغیر در ظلم که یا تا در سرخ کتا کلی غل ناسی در اشعاد کار بدایی چیا با ایچ چا سرام که زمان پا امورو ک دا دی زمان پا اصولو که داری چی زمان پا سیاسی خلقو سرکس مطالق نی دا زمان د تنظیم اصول دی در او پا دی باندی بیا چی کلا چپه دای رات کې کپمولیان او کنه د بناستی ډیر زیات خوشاله چا ګره پمولیان راته په جمعه تیاو کې ډیر خو وکړه د په سر ګازګدی او دک کم خامه ینو بیاي او بوس پړسوني چداوالې لوې منافقات د لوې دجل ده الله اکبر چې بس په سات دکې موه واته سمره ظلم او سمره ظلم لګیا دکې الله د تباہ او برباد کې الله نسل او پسل پخپلت او برباد کی و اذا تولا صحف الارغی هر کلان چواتا من شرط ملاوشی اگا وقت دمو او سا ادا بل را روان دے سا بل را شی اگا دا مشرفنا دا پاسا پلیت تیافا پا دا ټول چکم دی دی یو نه دا پاسه دی سیاسی خلک دا دا ایمان نی او د سیاسي خلکو سمشه کم دنو طوله د مخلوق نه بس د خپل پیسو دا پاره ایست کاروم دای د دا خیر نه کوي ایزا تولا صافه الارض من د پښتنو د وینو تاسو کو وې ک تاسو د پښتنو د وینو د پښتنو ویني لو نه رشي کم دنو سیواګله پتو او سره لا وای خام دا ډیر خک یو دا ډیر خکای تا چې زبد جرګي سیستم کوم ستا جرګسه شو او خپل تحریری بیان ناراضي داس غارتن نوت یي چې شوړې د لړکل جامې پې نه شي وله و اذا تولى سافل الارض واذا او دا کار خودی سلونه پات شوی لو کدی خزو کنه الله دین واغلی او نن سبا ور تاس توه من سنا نا ہوں۔ د دی هنجو دی کم کار کول غالی چا پس کور کینو اغه کیگی د یاد ساته چوٹ چت چال ور نه کین د دینه پس اٹھ استعمال نه کین بالکل ار سو کرا زیرا زیدی یار دا اوس څه نه تا ورګړي دی ل سره بلدوال دی سید احسانی په دې ګنا ته خام خام به وسره ودار د په امداد باندې شو دی دا څومره وینې چې تويګه په دې کې بر دایي سي سوال چې تا خواوندان وای چې ورګي دی شنو لا نو اشن لا لغږي روکای چې سره لور ورګي نه راکړي دا ټول د دګم د نو افسادیان دي او مفسدين ورنه کوي چلا او کله توای جرا زين وای نه من غي سره دا تعلق نه نسا او دا به مو الله دنیا بیا ام پکاره یو اخیرت که با من پکاره ی و ایدان تولن سا او خضد او دا پارا خود و کورنا و اخکل دا دیمنا روا وائذا تولى الصعاف الارض اركلاچه آر د مشرشي بزمکه کینو صعاف الارض کوشش کوي اركلاچه د مشرشي نو کوشش کوي بزمکه کې د پانا چه پسادو پس کې پدې کې وایه له کل حرسا ون نسلا وایه له کل حرسا او بيدن کې الحرسا جین کوي ون نسلا او حلکان الله اکبر نساء الحرس نساری کا نراو شروع تو نسائو کوم حرس لکم بی کی جینا کای وان نسلاو علاکان دار دکاری لګادات زمانه د جاہلیت فساد زمګه کی جوړول شکل حاکم شی اوسم دغه دې ويره طرف کی شويدا مشرف راغه نوې زب داس نظام را ولما دا چا دات ترک نو اتا ترک سکلو اتا ترک لوی بی دینو اګه پا پردا پابندی لا ګولوا او ددا سکارو کو چې جینا کای راوخ او چړی وتا چولیو انډر ویری او هغه په بازارونو کې چې کمندونه په منډي وळे او دریس مقابله وي دا دې پلي ټوکړي او هغه کنجرۍ هغه اوسې د ته خوشاليږي د حقوق النساء بل پنون باندې د زنا بل پاس کو او هغه چې کم ده پاري کې هغه سووي چاغلوي او هغه سو طریقو سالا د اللہ دا قرآن او د پیغمبر دا احادیث و خلافو بی دینی پاگئی که خورکڑا چیز شي شید او کلا ام کلا اجازت کل ورکو چی که بوسا و کنار سو کئی او چک چوندائی علا که جنائی کئی نو خواقی دا پا دے سزا نشتا دے دا خبره پکې پاتمه داننګ د دا سزا کم حدود شو اغه ان ته اي مشکل کو چې د سره اغه ته بیا پکې نوبت کډریم ناراج چې چاله سزا ورکړل دا د پاره چې به حیا يمشي ويهلكل هر سوان نسلا او بيدین کی جنکای ونسلا وهلکان هلکان او جنکای دا بيدین کی او دا معنا امام قرطبي رحم الله کړه امام قرطبي رحم الله کړه دا, دا معنا داننګي بلا مانا زمان شیخ ده کابل گرام اغیب کولا او دارنگی زمان شیخ د بیسا اغیب هم کولا ویوه لکل حرسا حلاکی برباد کی الحرسا مدارس و نسلا او طالبان طالبان او برباد کی دا اوس گورا دا اوس خونه ده دا و یر ترکیو شوا دا زمانه د جایلیت کم دا ظلمو چه کلب مشر شو دا منافقینو دا حجی منافق دکنه هجی منافقه مشربه هم دا تور گیخ کاره کرده وی هجری اسوات بیولا خلو ده ویولا تصویران ناوکل دا خو این نام المشدیکون فلا یقرب المسجد الحراما بعد آم امحازا دا خود ده مزداخو دا تور اوگی بیخ کاره کرده وی او دا بی پتول دا هجی منافق ده ازا تولا صافی لرده لیوب سده پی هوای و لکل حرسا او بی داو گونا هجی شو او هجی سب ده دا. او چرته برابر نه په مدارس وبمباري په طالبانو وبمباري او دانورو دای کلاچا په حجلي دیم نه په تنیشه چې دای کلاش کړه دي یوم چې ته دایتاب بیت یوم دای کې بیت الله د چتان نه پیله چې چې ته تلې بیت الله کې او اس لګياري د پښتنو مين تو یوي مونږ بجړګې کوو جړګې به ستا جړګې سشوي الله اکبر ويهلكل هر ثوانس له دار زمانه د جاہلیت رسوم مستانیش خلک وې زمانه ترقیکړه ترقی کرده خود جهالت کی والله اللہ تعالی لا يحب الفساد منانا قید فساد سرا و اذا اقیل لہ التقل هر کلا چویل شدتاو یر اگدال لانا اخذاتو لعزتو او نوی دلارا تکبرو بالاسمی فگونا فاہن زبوه پس کافی دلارا جاننام والا بی انسان میان بد زائده ده تلو ولد سلمیات دیر بدا بیستر دادا جان نمو دیر بد زائده تلو لو دا نمو اللہ وید دا دیر بد زائده اخذت حلعزا نام دا زمانی دا جایدیتی و ظلمو او آغی که دا چه کلب دیو تا نسیت کونو بد بگنن گور دا طول راجه مکا دیر دنیا پا جوان که و دیر مایر دی دا اوزدنن زمانی دیز دنیا پا رستو تا گورا طول خلاصه دا دی راج چ زمانے دے جاہلیت کی سو چ بجوان د دنیا ہڑیر زیاد خپویدا دیر زیاد خپویدا یا لمون الظاہر من الحیات الدنیا وہو مانل اخرت غافل دیر خوفویدا او قسمون لڈیر خولک او سکین زرا پاکستان خیر قائم و دائم و آغیما اعوذ دا کو موافم پوچ کلا و تملو شویدا بادشاہی مشرات نو تبع طالبان مدارس جنہ کئی علکان تول تباہ و برباد کڑی دی او بی دینہ کڑی دی او چې کلاو تاسو کوئ چې ګور دا سم ما کا نو تکابورونی خاص زما خلاف کوم سزاګانی شروع کی دمکیانی شروع کی مدارس ختم کړي اخذته العزته بالاسم فاز ګو جان مدارس ختم کړي دا ختم کړي دا ختم کړي دا ترقی د لوی جهلادی دا د اخنس ابن شریخ د منافق اولاد دی ټولو او من الناس سلورم قسم د هاجی هاجی مخلص مخلص هاجی شملہ او دویم قسم ترغی بلال جیادم دے وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ دَحَلْكُنَا مَنَا سُوگ دی اشری چه هر سوی ورکوی نفس و نفس و الابتغا دا پارا دلتا ولو درزا منتیاد اللہ واللہو اللہ چه دے رعو کم محنو باندے پر بندگانو ومن الناس از ګره مخلصته کنا او ترغیب ال جہاد څنګه شو وال شاو پاسا کر زامن یاد الله لټاول غاړین پاسا د الله لاره کې جہاد وک دا ترغيبات ال جہاد دا زما د شیخ د مولانا محمد فیاض مدظله علی دغه طریقه دا بعید ځای کې ذکر کول او دارنګې د سالور قسمه دای دا د شیخ د وېسا اړتیا کم نه نو دا غره طریق واغې به در سلور قسمت حاجي ذکر کول دي ځکه یا ايو الذین امنو او دیمن خوندنو ادخلو بسلم کافه داخل شیدا ګوره درېم طریق سره ترغیب للجهاد یا ايو الذین امنو او دیمن خوندنو داخل شیتاسو په اسلام کې پورا پورا اسلام کې پورا پورا داخل شید اللہ اکبر دانا چھے بس سبایی او سبا نے او گو ردہ ترغیب علی جہاد لے اسلام کی پورا پورا داخلے دل غوار لے نو شا با پاسا دا اللہ لارکی جہادوں موکا دانا چھے دا جہاد نا انکار کے او چې بیارے سب افا خراجی بس اغا کو اللہ اکبر دان زکر کی عثمانی شبیر احمد عثماني رحم الله آغاز ذکر کړي چې ان آیات کا یې هوا کې اخلاص کے ساتھ ایمان لاو اور بدعت سے بچ تا ره بدعت نزان بچ کو اسلام کې پورا پورا داخل شاو او دا مضمون بیا بیان القران کې علامه تنويم ذکر کړي پورا پورا اسلام تراشمړه بدعت پردا یا ای الذین آمنوا اودیمان خوانن نو داخل لدان صوب اسلام کی پورا پورا والا تصبیع فتوات شیطان او تاب داری مکید فائشات او شیطان دکدا منود شیطان ان هو لکوم عدو مبین یقین شیطان است سرپانا دشمن دے سرگان پ ان من بعد ما جات کوم البینتو پس چرتا شو هندلی پس داغ نہ چرال تاسو پواز دلائل فالم پوشی چ بیسک اللہ ور دے پینت بان باندې بوردن تکاماسته شي زور باندې حکيما او حكمت والره په مولت باندې مولت دل در کړل هلي انظرونا ترغيب الالجihad فصلورم طريق سرا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام د انتظار نه کوي ما وګره الوي د الله د عذاب انتظار تدي د الله او د پرشتو آزاد د وای راته راشی آزاد د الله ته منتظر دي نو پاسه کنه چې عذاب د الله ته منتظر دی نو جهاد ور سره وکاله شابه پاسه وکو سره یاد حالن نزورو ن الا یات یوم الله د انتظار کې مگر دی شریعه رشیدې تعالی تعالی فی ظلالنا پارا شوروک من الغمام دوری زنا والملائکه پرشتو په سلوک له شیدان زاب و الی الله ترجعل امور پس الله تعالی ته واپس صبح کي شکارو نټول ګورئ چې دا مانو کې ايات او مولا لګه څنګه ما وکړا نو دا د اغې بیان مناسبه دا لګي ځګه شه او د باجاول 아이 ذکر کوي الہام الرحمن کې چې يهودو کې داس خلکو مو په حواله کبیر باندې ذکر کوي په يهوود <متحدث> کې دا چې خلکو چاغه مشابه او هغه به الله لرا دا نه جه څومغېرا ثابتو نو چې هغه دا نو باس بیا کتابیز د ضرورت نشته چې راشي یا مړه الله تعالی یا راشي یا عذاب د الله تعالی لکه نور توجيهات کوي ايات يوم الله ما <متحدث> يليق بشاني تعالی ايات يوم الله امر الله یا ايات لا عذاب الله مطلب دا ورچکاله د الله معنا دی يهودو چې راځي کې مشابهود الله لپاره به جسم و غیره ثابتاو نو بس بیا په کې دا غا تعویل د ضرورت نشته بیا